Märklighetstroget Avsnitt 14 Bortom Du lyssnar på Märklighetstroget En podcast om rollspel Och rollspelande Jag heter Tom Kirai Och är er värd Programmet Tittar du lättast på bv.stroget. Men det visste du nog. Redan. The oldest and strongest emotion of mankind is fear. Hej kära lyssnare! Välkomna till ännu ett avsnitt av Märklighetstroget. Eftersom det är lite längre mellan avsnitten den här säsongen än vad det var förra så kommer... Det blir mycket mer att gå igenom i det här försnacket innan intervjuerna drar igång, men jag ska göra mitt allra, allra bästa för att inte tråka ut er. Först och främst, Märklighetstroget är inte längre den enda podcasten på svenska områdspel. Hurra, hurra! Folket på Indrummet nord, -Nord har dragit igång en egen podcast som jag självfallet tycker att ni ska lyssna in er på. I första avsnittet av den här podcasten så går Wilhelm Persson genom några av de spel som är aktuella i indie just nu. Alltså några av de spel som de eh, kör på konvent och så vidare. Och i andra avsnittet pratar han om ritualer och vanor i rollspelsgrupper. Eh, Sådana här ritualer och vanor som man kan dra fördel av när man spelar eller kanske förbereder sig för ett spel. Någonting man alltid gör eller... Sådär. Ja, ni får lyssna på avsnittet så fattar ni. Vissa av er kanske minns Wilhelm som gäst i märklighetstroget avsnitt 7 när han pratade om berättarspel och sitt spel medan världen går under. Ja, så han har ju uppenbarligen erfarenhet i podcast-sammanhang. Jag önskar nord, -Nord lycka till med podcasten och jag hoppas att alla ni som lyssnar på den här podcasten även troget lyssnar på deras. Sen sist har jag också besökt Sydkon. Jag hade ett riktigt konvent där med massa spel, paneldiskussioner samt inhandlande av Burning Wheel Gold och skönt häng med danska rollspelare bland annat. Inte så farligt som man kan tro. För en lite mer utförlig rapport än så så kan ni gå in på instagib.wordpress.com. Det är min egen eh, privata blogg kan man säga. Eh, där har jag skrivit en liten rapport om Sydkorn om ni är intresserade. Jag kommer länka det i shownotsen också så det fixar sig. Jag kan också nämna att jag planerar faktiskt att flytta till Malmö där Sydkorn ju hålls. Och att eh, rollspelsfronten är en front jag verkligen inte oroar mig för vad gäller Malmö och min flytt dit. Nästa gång man kan springa in i mig i konventsammanhang det kommer bli på Crosscon i Gislaved. Jag pratade om Crosscon förra året också på Märklighetstroget och precis som förra året och alla år så hålls Crosscon under mellandagarna. Den här dödtiden mellan jul och nyår. Där kommer jag att bland mycket annat spela Fiasko och Montsegur 1244 med de som känner för det. Så till Märklighetstroget då. Ni har förmodligen märkt att jag har börjat lägga in små ljudmontage i avsnitten. Jag hoppas att dessa ska kunna bryta upp snacket i intervjuerna lite grann och ge lyssnaren en stund att andas mellan varven. Mina gäster sitter ju som bekant inne på massor av fantastisk kunskap och ibland så behöver man ju en liten stund för att allting ska kunna sjunka in riktigt ordentligt. Själva formen för de här montagen har jag snott ganska rakt av från min absoluta favoritpodcast- som heter The Diet Soap Podcast. Den drivs av Douglas Lane. Han är väl sci-fi-författare och podcaster då såklart. Den här podcasten handlar mest om marxism, filosofi, sci-fi, psykaderia, popkultur. Sådana grejer. Senast idag lyssnade jag på det senaste avsnittet som handlar om tv-serien Lost. Och dess kopplingar till Jungs version av psykoanalys och så vidare. Ganska coolt. Ljuden för detta avsnittsmontage är plockade från GarageBand och Youtube. Berätta gärna för mig vad ni tycker om montagen och såklart alla andra delar i programmet via mail, Twitter, Google+, där märklighetstroget numera har en egen sida som man kan följa. Flaskpost, kodade meddelanden gömda i korsord eller vad ni nu känner er mest bekväma med alternativt har resurser till. Dagens avsnitt handlar om skräckrollspel i allmänhet och spelet Bortom i synnerhet. Bortom är skrivet av Robert Jonsson som faktiskt var så schysst att han inte bara satte sig och snackade med mig på Skype. Det i sig själv är ju ganska schysst. Han skickade också ett ex av både Bortom, Lögnens slöja och av Visioner och Fantasier för att jag ska kunna ge det till en av er kära lyssnare. Ingenting. EU dock som bekant gratis och för att underlätta beslutet om vem som får böckerna kommer det hela göra som en liten tävling. Detaljerna om den tävlingen kommer jag att gå igenom i slutet av avsnittet, det vill säga efter intervjun. Så jag ska inte säga för mycket nu, men det jag kan säga är att det kommer att löna sig att ha krittat på sitt perception roll under avsnittet. Välkommen säger jag till Robert Jonsson. Tackar så mycket. Man kan säga att du, du har varit lite på gång och varit med på Märklighetstroget ett tag, i alla fall för min del. Jag har tänkt att snacka med dig, men det har liksom inte blivit av. Så att jag blev väldigt glad när du började fråga efter Märklighetstroget säsong två på Twitter. Ja, det ja. jag... var med dig. Ja, så då kändes det som helt naturligt att, att dra in dig där. Men för de som inte riktigt vet vem du är, kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag är väl mest eh, känd för att ha skrivit eh, rollspelet Bortom som släpptes 2007. Då. Eh, ut innan det så började jag faktiskt som ett projekt på nätet eh, runt 2000 eh, under namnet In the Dark eh, som eh, var ganska populärt på den tiden. då. var väldigt mycket feedback. Som man fick redan i början när man skrev. Och innan det så hade jag skrivit väldigt mycket till rollspelet Drakare Dämoner. Och drev även för den tiden den största nätsidan, och Vidder, till just det rollspelet också. Kan jag fråga vad du skrev till Drakare Dämoner? Är det något man känner igen? Jag skrev om kontinenten Soluna som presenteras i Rebaltor då, och utvecklade den för ett äventyr som jag skrev som hette Det solunska ödet som blev ett antal hundra sidor och sammanlagt åtta äventyr. Okej. När var det här? Jag började skriva på det 96 tror jag. Så det sträckte sig mellan 96 och ja, 99 2000 någon gång. Vad gör du när du inte skriver eller spelar Rollspel. Då är jag en trädgårdstomte. Jag arbetar ut i en park och ser till att det ser snyggt och rent ut där. När började du spela rollspel då? Sommaren 1990 började jag. Du vet exakt. Jag vet exakt för det är så starkt minne hos mig. Bara under en semesterresa som... Min eh, kusin introducerade mig till det. Jag hade tekniskt sett fått Drakarumonet 3,0 i födelsedagspresent runt 88 tror jag det var. Möjligtvis 87. Men vid det tillfället hade inte jag... Jag var inte gammal nog riktigt för att greppa exakt vad rollspel var då. Utan det var först då när jag såg att min kusin också hade det som... Jag tjatade till mig en spelomgång och sedan var jag fast. Hur kommer det säga att du bestämde dig för att skriva egna rollspel? Ja, under en väldigt lång tid så kände jag att jag inte var eh, särskilt redo för det. Det var ju därför jag började skriva om världar och äventyr istället. För sådana har alltid känns naturligt för mig att berätta. Sen så... Eftersom jag skrev väldigt mycket fantasy-material till Drakkaromånare då så tröttnade jag till slut på fantasy och jag kände att jag, jag behövde skriva någonting helt eget. Någonting som jag kunde göra, bara, kunde göra vad jag ville med och eh, det var så det började att eh, viljan att jag ha något helt eget att göra vad jag ville med. Berätta lite om Bortom. Vad är det första spelet du skrev? Det första spelet som jag skrev eh, som blev färdigt i alla fall. Jag vet som de många eh, rollspelare som påtar på sitt e egna små idéer och sådant. Men det är väldigt sällan de blir klart. Men det var först med Bortom som jag eh, faktiskt tog mig i kragen och slutförde någonting. Så vad är det för spel? Hur skulle du beskriva det? Om vi ser till bortom lögnens slöja så beskriver det som ett nutidsrollspel i fyra nivåer. Med knytning till vardagsskräck, alltså någonting där du kan relatera till eh, vad som sker i samhället omkring dig. Det är inte en fokus på monsterjakt och slakt utan det är mer en krypande vardagsskräck. När du säger fyra nivåer, vad menar du då? Jag introducerade i visioner och fantasier en sak för att eh, avgränsa olika berättelsemöjligheter. Eh, för det första har du på den lägsta nivån eh, det vardagliga samhället där det inte finns någonting som helst eh, övernaturligt utan eh, det ligger allt det bakom. På andra steget så att man heter man blir påverkad av dem fortfarande utan direkt kunna påverka det på ett närmare mer handgripligt sätt på den tredje nivån så har man ofta eh, lite då har du insikt om det övernaturliga det är en del av din vardag eh, det handlar då mer om vad du gör med din kunskap om det. Försöker du bekämpa det övernaturliga, stå emot det, eller försöker du utnyttja det, göra någonting som gagnar dig av det. Och på den fjärde och sista nivån, då kan man tala om människor som i traditionellt kan beskrivas som upplysta. De besitter någon form av insikt i sin egen själ. För i bortom så är människans existens knuten kring en själ. Ett litet klargörande också för de som inte har koll på alla olika saker du har skrivit så är visioner och fantasier alltså ett, en, en bok som kom efter bortom Lugnens slöja. Ja, det stämmer bra den första extra boken till det. Precis, och lögnen slöja är så att säga grundboken, eller? Det stämmer utmärkt. Så hur spelar man bortom då? Bortom fungerar i stort sett eh, som ganska många rollspel egentligen. Det är inte eh, extremt annorlunda med det, utan det är det här vanliga lägg ihop en egenskap med en färdighet, slå en tärning för att komma över i svårighetsgrad Eh, tanken med själva reglerna är dock att det ska vara väldigt, väldigt eh, regellätt. Det är mer tänkt som en hjälp för spelledaren att eh, improvisera en berättelse. Att eh, servera en upplevelse till alla rollspelare. Eh, Och vad brukar man spela för berättelser? När jag skrev Lugnarslöja så var tanken att öppna upp för att man skulle kunna spela precis vilken form av berättelser som helst som hade skräckelement i sig. Tanken var då att det skulle vara ett brett spel för alla. Men allt eftersom tiden har gått så har jag väl riktat mig lite mer att knyta det mer till... Vardagen att gärna börja på en vardaglig nivå etablera, att man etablerar relationer mellan ja, rollpersonerna och eh, speledarpersonerna som finns i berättelsen för att etablera en stämning och sedan eskalera det hela mot det övernaturliga. Introducera det gradvis så att det blir en långsam stegring. Det finns inga särskilda arketyper och så vidare som man behöver följa som spelare. Eh, nej, utan eh, mycket handlar om att man eh, kommunicerar med varandra vad man vill ha för berättelser innan man startar. Det är väldigt öppet och fritt på så sätt. Och vår nästa And your name is? Laura Campbell. Your occupation? I'm a graduate student. And your chosen subject? The fiction of H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft it is. What name is given to the mythology or mythos which is the background to many of H.P. Lovecraft's stories including The Dunwich Horror and The Thing on the Doorstep? The Call of Cthulhu. Yes. In his last year at school, Charles Dexter Ward had become occupied with finding the grave of which of his ancestors? Joseph Kerwin. Correct. Which story first appeared in Weird Tales in May 1924 and was ghostwritten by Lovecraft for the escapologist Harry Houdini? Under the Pyramids. Imprisoned with the pharaohs, but I'll accept Under the Pyramids. What is the name of the wizard on the planet Yadith who realizes that Randolph Carter is another facet of himself? De Korba. Yes. The Haunter of the Dark is dedicated to which writer? Robert Bloch. Yes, in a postscript to his letter in Doctor, to Dr Willett in 28, Charles Dexter Ward urges him to shoot Dr Allen on sight and do what with his body? Dissolve it in acid. Yes, what phrase does Joel Manton use to describe the horror that attacked him and Carter in a story of the same title? A strange man in lots of ways, wasn't he? He Pretty wrote horror. Chap, yes, as a 20s horror writer. Had a style of a sort of existentialist science fiction horror, really. Promise, that takes a bit of getting your head around. Existentialist horror, right. Um, but, but horror of the, what, the kind of Stephen King sort, or a bit more mm, thoughtful it was, than that? It, I have to say, him, the Cthulhu mythos in particular was something entirely, almost entirely original. He was an atheist, you see. He wanted to write horror stories that would frighten an atheist, <laughs> someone who doesn't believe in devils or ghosts or ah. afterlife. And so he turned to science fiction to create these creatures. Wh whom he never described, which he never described, and they were—they does oh, okay. uh, occasional bits of description, but they're mostly a sort of very vague sketch, which lets the reader fill in all the details as horrible as uh, kind of precisely exactly what's. Unmentionable and all unspeakable, that sort of stuff. unmentionable and nameable, your liveliest awfulness. Yeah, daft question this may be, but um, do you read this sort of stuff for pleasure? There's something quite cathartic about being quite thoroughly freaked out. To have the adrenaline rush with the knowledge that these things safely confined to the book, close the book, you put it away, mm. not real. Uh, you have 13 points, along with lots of other people tonight. Let's see how you do with general knowledge. Here we go. The Blasted Heath is the name locals give to that site of Gardener's Farm. One pass, Laura Campbell, 13 points. Du pratar lite om berättelse och så vidare och i många rollspel så heter det scenario, speledare, spelare och så vidare. Men du har valt att ha en lite annan terminologi och jag tycker det är intressant. Skulle du vilja berätta varför du har valt att kalla det något annat? Jag använder mig av aktörer istället för spelare, karaktärer istället för rollpersoner och berättare istället för Eh, spelledare och berättelse för äventyr och mycket av det här kommer av att eh, jag, det som jag brinner mest för är berättelserna det är där som jag lägger krutet eh, istället för ett äventyr det, det, det känns lite mer klassisk fantasy och när jag väl börjar skriva på som blev dem så var ju fantasy något som jag ville komma bort ifrån eh, och då började jag leta efter vad jag kunde kalla det och till slut blev det just berättelser för det är eh, exakt vad jag tycker det handlar om eh, att ge en berättelse till eh, spelarna eh, eller som jag ville kalla det aktörerna du säger att du ville komma ifrån lite det du hade hållit på med tidigare och sådär och, och traditionell eller klassisk fantasy men förutom det steget bort varifrån kom idén till bortom? Det kan rätt enkelt dras ner till en tv-serie som heter Millennium som skapades av Chris Carter som även gjorde X-Files och eh, det var i slutet av 90-talet som jag eh, såg den se serien och känslan som eh, den gav ifrån sig var mörk och vardaglig på ett sätt som påverkade mig då. Eh, jag kände att det fanns eh, berättelser i nutid att göra som eh, jag inte hade utforskat alls sedan tidigare. Tidigare så sa du att du skrev spelet redan 2000- men att det gavs ut som bortom då 2007. Hur gick det till? Hur, hur såg processen ut under de här sju åren? Det började ju som sagt vara att jag inte kände att jag var tillräckligt bra. Att det fanns alla många, många andra som var mycket mer lämpade att ge ut saker och så. På den här tiden fanns det inte heller- Saker som print on demand och liknande i någon större utsträckning utan det var ju ett oöppnådligt mål för mig då. Så jag tänkte inte ens tanken att ge ut utan det blev helt enkelt bara någonting eh, för mig att eh, få utlopp för mina kreativa känslor. Eh, och jag började då bygga eh, saker utan någon större Insikt och det var väl under åren som jag skrev saker och ting som jag började känna att när ja, man är faller ihop eh, den, med den här saken, alltså jag började se det var som ett pussel. Jag började få pusselbitar som passade ihop och det började bli en mer kohärent vision av arbetet. Eh, jag tror det var framåt. 2005 som jag kom, ja, jag hade känt eh, Tor Daniel Hedegren som då drev Altea attackförlag väldigt länge och eh, jag hjälpte honom på ett annat spel som hette Ark då och eh, började tala om möjlighet att ge ut spelet Uh, och när i samband med att jag reviderade den gamla In the Dark-upplagen. Uh, och jag började omforma det för att ges ut via uh, Attack för lag Attackförlag. Men så blev det olyckligen så, eller lyckligen beroende på hur man väljer se det, att uh, Alltid Attack för Attackförlag fick slå igen efter att eh, deras tryckutrustning hade gått sönder och jag hörde mig om kring till ett par eh, spel eh, utgivare här i Sverige och kom då i kontakt med Mindless Gaming som eh, sa jo, vi är intresserade att eh, ge ut ditt spel. Eh, kontakta oss och jag gjorde det. Vi hade en del diskussioner och sen så nappade de och så började arbetet att bolla saker och ting kring utgivningen med dem. Och det fördes till slut fram till utgivningen då. Men det var inte print on demand det? Nej, det var vanligt offsettryck. tryck. Jag är alltid intresserad av hur folk går tillväga. Vilka former de väljer Och ibland också om de är nöjda liksom. Det är inte alla som, som Har haft jättebra erfarenhet Av print on demand till exempel Nej Hade det varit så att jag sötte mig bortom idag Så hade det Troligen varit så att jag hade Gått print on demand vägen Och det är troligtvis Också den vägen jag tänker Att ta med mitt nästa rollspel Leviathan jag eh, har ju suttit och läst i Visioner och Fantasier och den här andra boken du släppte till bortom eh, och där den är ju full av eh, tips på hur man skapar skräck och så eh, men jag tänkte fråga dig om du har ett eh, favorittips att ge folk när det kommer till att skapa skräck i ett rollspel Isolation, det är en av de viktigaste sakerna och då menar jag inte att de behöver sitta utan någon eh, telefonteckning mitt ute i bildmarknaden eller så utan att eh, karaktärerna känner sig utsatta, att de känner att det är vi är de enda som ser det här hotet eller känner det här hotet eh, att vi kan inte lita på polisen, våra föräldrar eller vad som nu är aktuellt i det man spelar. Eh, utan så fort eh, du kommer in i en situation där du känner att vi har backup eh, så då är det väldigt lätt att eh, man inte längre blir rädd. Och då kan jag slänga in bonustips också att så fort eh, spelarna vet vad som för sig går Ja, då är det inte heller speciellt skrämmande. Så isolation och eh, okändheten. Så skräck handlar alltså alltid om det okända, eller? I många fall är väl traditionell skräck uppbyggt på det. Men du kan även bygga, vad heter det, skräck vad heter det saker som, eh, ja även om, om vi går in på rädsla så kan det ju även vara rädsla för att förlora någon. För att någon annan man bryr sig om befinner sig i ett hot. Och då bygger du lite en annan ton än, eh, vad heter det? När man bygger lite annan ton än, eh, vad heter det? Vanlig rädsla för att eh, att utsättas för det okända. Det kan fungera om du har en annan emotionell eh, koppling till eh, berättelsens eh, centrala punkt. Varifrån har du lärt dig alla de här tipsen? För du hade inte en visioner och fantasier att läsa. Det, men det är sånt man har plockat upp mycket från sina egna spelmöten. Jag har... Även äh, läst väldigt mycket på olika forum. Det äh, finns till exempel väldigt äh, många bra trådar på rollspelsforumet äh, Rollspel.nu. Rollspel där äh, ja, Johan Rising äh, skrev väldigt många bra trådar om just skräck. Och sedan så har man plockat upp väldigt väldigt mycket från konvensbesök och liknande. Hur kommer du säga att du pekar ut just konvensbesök? Konventsbesök är vad heter det, en möjlighet att träffa som väldigt många olika folk som du annars inte får spela med. Du, kom, du får ombytet till din vanliga spelgrupp. Och genom att få testa saker på dem. Se hur de reagerar på olika saker. Så får man också eh, en bättre känsla för vad som fungerar och inte fungerar tycker jag. Jag tänkte lite på det här. Att skräck är nog en ganska intim känsla på vissa sätt. I alla fall att spela ut. Eh, så jag funderar på... Om du har upplevt att det är svårt att göra det på konvent. För att man ofta spelar just med människor man inte känner och så. En sak med skräcksgenren är ju att om du inte vill bli rädd. Så då kommer du aldrig att bli rädd av ett skräckscenario. Det är ofta när du sitter och spelar i hemmets lugna vrå så är det bekväm med var du är någonstans. Du har spelat tillsammans med de här Kompisarna är väldigt länge och så vidare och så vidare. Eh, när du ger dig iväg till ett konvent så är det lättare, ha, enligt min erfarenhet, att eh, eh, ha en större inlevelse. Eh, du har betalat för att spela det här just det här passet. Vilket gör att du är intresserad och upplevade. Eh, du sitter med någon som du inte riktigt vet... Om du kan lita på, kommer den här berättaren att eh, eh, stryka dig med medhårs eller mothårs? Kommer han vara lite sadistisk och jävlig eller kommer han vara mer guidande och så vidare? Alltså det är så mycket okänt och det kommer lite tillbaka det här som vi talade om förut med okändheten. Eh, det hjälper till att bidra till att faktiskt leva sin in i skräck. Ja situationen vid bordet påverkar ju alltid hur spelet tar sig liksom. Ja absolut. Och det är väldigt viktigt när man spelar skräck att ska ska du ha den känslan så måste alla vara med på det. One of the other questions, you know, that people ask is why do you write it? Why do you write horror? Det there's a real sort of curiosity. There's a why why do you write all this this horrible stuff? And, of course, the, the real answer to the question is because I'm warped. Um, <laughs> but you can't just leave it at that because then people think you're really weird. <laughs> so you have to say a bunch of other stuff, too. But it just happens to be true. Part of it is expiation of fears, you know, getting rid of fears. Um, I've always been afraid of things, you know, and you try, this is one way to deal with those fears. And somebody took uh, Isaac Beshevis Singer to task about this at one point, saying, you have one of the greatest voices of the 20th century, why do you want to waste so much of your talent, so much of your ability, writing these nonsensical stories about ghosts and uh, doppelgangers and books and demons and this sort of thing? And Singer's reply, you know, would be my reply, he uh is it because it keeps me in touch with reality. And för mig, this is what it does and uh this is why I do it and I guess it's it's uh it's why I love it. Jag ställde en liknande fråga till Kenneth Hight i våras när jag var på Gothenburg och pratade med honom men jag skulle vilja veta vad du tänker för okej okay, vi har alla spelare spelledare runt bordet. De är där, de vill bli skrämda Men varför? Varför vill vi spela skräckspel När man kan spela så här Fisty Cuffs pulpiga äventyrsspel Och vara Indiana Jones Och ha det roligt och vara häftig liksom För mig handlar rollspel om känslor Och just skräcksangen erbjuder möjligheter Till att verkligen få uppleva känslor Lite mer än om man kollar mot traditionella fantasyspel där det för mig blir ofta en längre distans till känslorna utan eh, där är jag kanske jag betraktar min karaktär i tredje person, medan jag i ett skräckspel mer kan ligga i första person och verkligen uppleva det. Så det är därför jag tror för många att äh, skräckgenren kan vara äh, mer roligt äh, att uppleva om du verkligen har känslorna. Det är därför också du lättare att bli rädd. Och äh, det är ju såklart därför vi ska köpa bort dem och visioner och fantasier och... Äh... Och, och spela de här spelen. Men eh, nu vill jag höra lite om de andra sakerna du har skrivit. Jag vet att du har skrivit fler saker till Bortom till exempel. Ja, yeah. det finns ett eh, par äventyr som är på väg att eh, komma ut. Eh, vad som står eh, härnäst är eh, kolonnerna. Vilket är... Eh, ett gammalt, hedligt äventyrspaket. Det är två omskrivna konventsscenarion som har spelats på gottgång tidigare. Och sen har vi även berättelsen Anachronismer på gång också. Och det är ett berättelse som utspelar sig både i nutid och i. 1920-talet som eh, vävs samman med varandra eh, för en större helhet. Och slutligen på gång så har vi ett eh, ganska stort eh, berättelse som heter Noahs sista drag på gång. Eh, där en, karaktärerna dras in i en... Eh, ganska stor biblisk kamp där det själva får påverka utgången. Det är lite grann det vi talade om tidigare att det går mot de högre berättelsenivåerna. Och det är lite grann det att de här berättelserna är lite spridda mellan de här. Och förhoppningsvis kommer det att visa på olika sätt man kan spela bort dem på. Hur kommer man kunna få tag på de här sakerna då? De olika böckerna kommer alltid att eh, finnas och få tag i på mylingspel.se där de som ger ut det. Eh, det kommer även att finna, återfinnas i butiker troligen som. Eh, ger ut Angard och de andra rollspelen som de har i sitt stall så att säga så ser du Angard eller något sådant i din rollspelbutik? så kan du säkerligen få tag i eh, bort dem och eh, berättelserna till dem. Om inte så får man ju bara fråga. Be dem beställa in. De brukar bara så snälla att hjälpa sina kunder så det brukar sällan vara några problem det är ju väldigt dumt att inte göra det <laughs> precis då får man snabbt bara färre och färre vill du berätta lite om eh, Leviathan eller, eller säger man Leviathan jag säger leviatan men eh, jag är allmänt anglosax så jag vet faktiskt inte om man säger leviatan på svenska eh, men båda fungerar för mig eh, <laughs> Ja, Leviathan är ett, eh, vad jag kallar nästa kapitel i eh, Bortoms historia. Det utspelar sig i framtiden. Eh, mänskligheten har eh, tvingats fly ned under havet eftersom eh, uppe på ytan så har monster eh, tagit över världen. Eh, nere i havet lever människan nu i olika underhavsbaser där de försöker att överleva vardagen. Eh, det här är ett otroligt bra tillfälle för mänskligheten att faktiskt sluta sig samman. Men som vanligt med människan så har den tendens att istället fokusera på konflikter och börja gräla inombords istället. Och det har skapat en väldigt mörk, dyster framtid. Där varje människa får kämpa för sin egen överlevnad. Hur långt in i framtiden var det här? Eh, det ligger på 2070-80-talet. Okay. Hur skiljer sig då eh, vad man gör i det spelet? Eller ja, Det är ju samma spel eh, på sätt och vis. Men ifrån det, det man gör i det vanliga, så att säga, bortom. Tanken med spelet är att fokusera på basen där man lever. Basen eh, kan ha olika syften. Det kan vara en nöjetsindustri eh, eh, där du har kasinon. ja, eh, Ungefär så, lite grann som Las Vegas kanske. Eller så kan du driva bostadskomplex. Eh, en militärbas det är sådana här saker man väljer själva syftet med baser i spelets början utifrån det får man sedan forma ut saker som historia fiender och rivaler du får även bygga din egen bas vad den har för styrkor och svagheter och så liknande så det första man gör är att skapa allt det här när det är klart så då går man till nästa steg där det är att skapa karaktärerna. Och de här karaktärerna man skapar är de som har eh, kontroll över basen. Och eh, du har ju då klar syfte på vad dina karaktärer kan ha för funktion och hur de kan passa in där. Det är den stora skillnaden mellan Leviathan och Lugnens slöje att... Eh, aktörerna har en väldigt stor inflytande när de skapar allt det här det är deras, deras val som formar hur berättelsen kommer att se ut eh, det är inte berättaren som traditionellt skapar en berättelse och säger till spelarna okej, okay, nu ska ni göra karaktärerna efter de här riktlinjerna utan det är snarare då att aktörerna säger, det här är berättelsen vi vill spela Gör någonting av det här speledan. Det låter ju ganska coolt. <laughs> Har man häftiga sci-fi-vapnen? Vill du ha de här riktigt tuffa vapnen så kan det finnas i din värld. Jag tänker inte gå in och detaljstyra allting sådant. Det kommer finnas världsmaterial som presenterar det. Eh, visst. Men du ska ha bara en stor öppenhet att komma på egna saker. Jag vill ha det väldigt mycket att... Aktörerna ska kunna göra vad de vill med det. Så där har vi till exempel en skillnad då, gentemot Lugnens slöja att du sa förut att det inte är så mycket monster, jagande och så vidare. I det spelet medan här så kan man göra det eller det, det finns en mycket större anledning. Ja eh, En stor skillnad med en lugn och slöja, Då är det ingen som vet om att de här monsterna Finns egentligen Ja det finns alltid individer som föter Men inte hela mänskligheten I Leviathan vet alla att Monsterna finns Att de är farliga och Att man bara undviker dem eh, Men I Leviathan är det inte tanken Att det bara handlar om monsterjakt då men då Utan eh, det är, det är, men det är en möjlighet för dem om man verkligen vill forma det att göra. Jag hänger med på att Leviathan är ju ett stort monster i havet och så vidare. Men finns det någon annan anledning till att det heter just det det heter? För jag tänker till exempel på Hobbs. För, för de som inte vet så är ju Hobbs en engelsk filosof. Jag vågar inte säga att han var engelsk, brittisk var han i alla fall. <laughs> det är så känsligt så där med skillnaderna. Eh, och eh, hans, hans bok, Leviathan, var väl ganska grundläggande för så här, tankar kring social kontrakt och så vidare. Har du eh, läst den eller eh, tagit in det på något vis? Det finns tre saker. Det är Hobbes eh, verk. Eh, och som du säger, det är men sociala kontrakt och sådant. Det är influerat i världsbilden också till viss Sen har vi det bibliska monstern som alluderar till, ja, det finns monster i världen, det springer omkring där uppe. Och sedan så finns det i världen eh, ett eh, stort eh, stridsfartyg som också heter Leviathan i det havets djup. Hänger. Eh... Sättningen i den här Ihop med Lugnens slöja och visioner och fantasier på något vis Det stämmer alldeles utmärkt Ja Om man säger som så att Lugnens Är ett kapitel i en bok Nästa kapitel i en annan bok Eller nästa kapitel i samma bok Är Leviathan då. Så det finns en Tidslinje som går igenom Hela bortom lite grann om upptakten till Leviathan finns för övrigt också i kolonnerna. Det har varit jättekul att prata med dig och du ska ha stort tack för att du var med i märklighetstroget. Jag måste då fråga apropå Leviathan eller Leviathan eller hur som helst. Kommer det en behemoth också? <laughs> Man vet aldrig. Nu får vi se. För då har jag då har jag upplägget för perfekta spelsessionen med härlig polsk black metal och allting. Okej. Okay. Jag vet inte om du känner till black metal bandet Behemoth. Eh, jag har hört talas om det, men. De är fantastiska <laughs> och skräckinjagande. Okej. <laughs> Okej, okay. eh, okay. men, men återigen tack för att du var med i stråligt. Tack för att jag fick vara med. Så där, Det var alltså intervjun med Robert Jonsson. Jag hoppas ni tyckte om intervjun och att ni hängde med i svängarna för här kommer nämligen frågan som tävlingen består av. Vad hette den första versionen av Bortom som Robert skrev? Så alltså den versionen som faktiskt inte hette Bortom, den hette någonting annat. Han nämnde det i programmet både en och två gånger tror jag. Om du kan svara på den frågan så kan du vara med i tävlingen. För tävlingen är nämligen att svara på den frågan. Och svar skickas elektroniskt till mig via e-mail. Och det är gmail.com. Ni kan hitta den mailadressen på märklighetsstroget.se också. Privata meddelanden på Twitter. Där ni hittar mig på att Tom Kirai. Och det är ju såklart ihopskrivet det där. Eller varför inte på Google Plus eller Diaspora. Ni ska inte hoppas för mycket på att hitta mig på Facebook eftersom jag nyligen stängt mitt konto där och förmodligen kommer tillbaka dit typ aldrig. För att hinna skicka böckerna som en julklapp till vinnaren kommer denna att lottas fram runt den 13 december kanske. Självklart kommer detta att göras med hjälp av tärning och på grund av det kommer jag att begränsa antalet tävlande till de typer av tärningar jag har. Jag kommer alltså begränsa antalet tävlande till 2 3 4 5 6 8 10 12 20 eller 100 pers. Kanske 50 funkar också om man tar en d100 och bara trixar lite. Hamnar antalet tävlande mellan några av dessa tal så kommer den lägsta tängen att användas så är det så här 25 pers kommer jag bara ta de 20 första och slå en d20. Så det lönar sig ju vara snabb även om det inte nödvändigtvis är så att den som är först med att svara kommer vinna. Tärningens val av vinnare kommer att streamas via Bambuser, och denna stream kommer att länkas till på några av alla de här digitala plattformarna som jag har chattat om. När ni svarat på frågan så kommer jag också bekräfta att jag har fått ert svar och att ni förts upp på listan över tävlande. Får ni inte en bekräftelse från mig så är jag lat eller dum, eller jag vet inte någonting i den stilen. Och då får ni helt enkelt tjata lite på mig så, så fixar vi det. Frågan är alltså... Vad heter den första versionen av Bortom som Robert skrev? Lycka till! Du har lyssnat på Märklighetstroget. Podcasten är kopyleftad via Creative Commons så kallade Attribution Non-Commercial Sharealike 3.0 License.